Rugăciune pentru trăirea și taina Duhului într Domnul Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, domnul al Cerului și al Pământului, te iubim, te slăbim și îți mulțumim. Încă ne-ai poruncit, cere și ți se va da și mai ales cereți cele ale împărății Cerului iar celelalte se vor adăuga vouă. De aceea te rugăm, dăruiește-ne trăirea și taina Duhului nostru într-un tine, când devii Duhul sufletului nostru, când străbați prin suflet în trup, făcându-l din nou nemuritor, pentru ca prin trup să înnoiești întregul univers, și să devii Adam cel dătător de viață. Nicio făptură de pe pământ să nu aibă o mișcare dezlegată de lucrarea ta divină, iar toată creația să devină parte din trupul tău cel sfânt, ca să chem tot universul la marea unire de taină neînchipuită, când ne vei restitui spre desăvârșire Tatălui Ceresc și să faci ceea ce Adam trebuia să împlinească. De aceea pui în sufletul nostru taina Duhului într-un tine, căci prin trupul nostru, care este unit cu tot Universul, împlinești lucrarea de îndumnezeire a lumii. Doamne Isuse Hristoase, Domn al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te sărbim și îți mulțumim, fiindcă ne-ai poruncit, caută și vei afla. De aceea, într-un noi, Te-am căutat, Te-am chemat, ca să devii Duhul Sufletului nostru, căci pentru aceasta ne-ai creat. Te rugăm să întorci iubirea noastră. Pre ceea ce există cu adevărat. Să înlături amăgirea adusă asupra noastră de toate formele schimbătoare ale acestei lumi. De Ispitele, aduse de Duhurile Răutății Cele Vechi, încât să uităm că am fost făcuți după Tipul tău cel dumnezeiesc. Noi trebuie. Să dobândim de-a lungul vieții asemănarea, să purtăm într-un noi taina ta, cuvântul lui Dumnezeu. Să ne minunăm și să lăudăm măreția, frumusețea creației tale, belșugul bunătății Tatălui Ceresc, felul în care ai pus în noi viață, ca să le pădăm toate rătăcirile aduse de sinagogile satanei. Să rămânem credincioși adevărului Tău, să creștem în iubirea Tatălui Ceresc ca să se săvârșească într-un noi zidirea templului lui Dumnezeu prin harul, prin lumina și lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te săbim și-ți mulțumim fiindcă ne-ai poruncit, Bate și ți se va deschide, noi la poarta inimii tale, cu rugăciunile noastre am bătut, de aceea să trăim taina Duhului nostru într tine, ai început, să unești firea noastră omenească cu firea ta cea dumnezeiască, în împărțit neîmpărțit și neamestecat, prin sfântul tău trup ai putut, și ai făcut. Să împlinești taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută, să ne crești măsura vârstei duhovnicești cu multă răbdare te-ai priceput. Să ne aduni ca să fim îndumnezeiți cu tot universul într întru tine, ca să ne închini Tatălui Ceresc, pentru ca parabola Fiului rizipitor, să o trăim în noi, pentru noi, o lume ai făcut.